Розділ восьмий. Мухи та павуки. Вони йшли вервечками. Стежка починалася не би, арку з двох великих старезних дерев, які схилились одне до одного, утворивши вхід до тіньового тунелю. Вони були так сильно заглушені плющем і обліплені лишайником, що на їхньому гіллі виднілось лише кілька почорніх листочків. Сама стежка виявилася вузькою і звивалася поміж стобурів, невдовзі світло, що пробивалося крізь арку, перетворилося на маленьку світляну цяточку далеко позаду, і тиша стала такою глибокою, що кожен крок гушлом відлунював у лісі, а дерева, здавалося, нахилялися над ними, прислухаючись. Коли їхні очі звикли доймли, вони почали дещо розрізняти у бабіч стежки при якомусь тьм'яному зеленавому півсвітлі. Іноді тоненькому сонячному промінчику щастило просознути крізь паринку в листі високо вгорі, обминувши навіть переплетені конари та сплутане гілля, увігнатися перед ними в землю без кучої шпиці. Але це траплялося рідко, а невдовзі й зовсім припинилося. У лісі водилися чорні вивірки. Коли гострозорі допитливі очі більбо призвичаїлися до півтемряви, він став мехцем помічати, як вони відскакують від стежки втікають за стовбури. Чути було також дивні звуки, рохкання, тупотіння та метушню в підліску і серед листя, яке подекуди лежало на землі височезними купами. Але хто видавав ті звуки, біль би не міг роздивитися. Найогидніше, що вони побачили, це палутиння. Темне, щільне, надзвичайно товсте палутиння, яке, куди не глянь, напиналося поміж деревами чи оплутувало нижні гілки обабіч стежки. Воно ніде не перетинало стежки, але чи вона лишалася чистою завдяки якимось чарам, чи з якоїсь іншої причини, це їм було не втянкою. Минуло небагато часу, і вони почали ненавидіти ліс так само палко, як зненавиділи тунелі гобліни. Але ліс здавалося лише іще примарнішу надію на те, що він коли-небудь скінчиться. А вони йшли і йшли, без перестанку тужачи за сонцем та небом і прагнучи відчути на обличчі подув вітерцю. Повітря під кронами дерев було важке, заткле та застигли, навіть не сколихнеться. Це відчули навіть гнома, котрі звикли жити під землею і часом подовго не бачили сонця, а гобітою, який хоч і жив у норі, але полюбляв проводити літні дні на свіжому повітрі, здавалося, що він от-от задихнеться. Найгірше було вночі. Темрява ставала непроглядною, не такою, яку ви звете непроглядною, а не насправді, такою чорною, що дійсно не було видно нічого. Більбо спробував було помахати рукою перед самим своїм носом, але не побачив власної руки. А втім, це не зовсім правда, що вони нічого не бачили, вони бачили очі. Мандрівники спали, міцно притулившись один до одного, але по черзі вартували. І коли настала черга Більбо, він спостерігав у навколишній темряві якісь вогники. Часом чиїсь жовті, червоні чи зелені очі пильно розглядали його зблизька, а потім повільно гасли і зникали, щоб так само повільно розгорітися де-інде. А часом вони зблискували серед гілля просто над його головою. І це було найстрашніше. Та найбільше більби не подобались очі відразливо безбарні, в глукаті очі комах. Думав він, аж ніяк не тварин, тільки надто вже великі. Хоча ще було не дуже холодно, вони спробували розпалювати вночі сторожеве вогнище, але незабаром облишили це. Вогонь, здавалося, притягував зусібіч сотні й сотні очей, хоча їхні власники, хоч би хто вони були, дбали про те, щоб їх самих не було видно у відблисках полум'я. Та найгіршим було те, що вогонь приваблював тисячі темно-сірих і чорних метеликів. Подекуди за обіжки не золоні, які пурхали і дзещали в них над вухами. Ті метелики були нестерпні, як і велетенські кажани, чорні наче смола. Тож мандрівники не розпалювали багать, а куняли всю ніч, зіщулившись у несосвітенній моторишній темрі. Усе це тривало, як здавалося, гобітові вже віки. До того ж йому постійно дошкуляв голод, бо вони якнайпильніше економили харчі. Дні минали за днями, а ліс ніби й не мінявся, і мандрівники почали непокоїтися. Запаси харчів не бувають невичерпними, і їжа таки справді почала закінчуватися. Гноми спробували стріляти у вивірок, і змарнували чимало стріл перш ніж пощастило поцілити водно. Та коли їх засмажили, вона виявилася на смак, і на вивіру вони вже не полювали. До того ж їх мучила спрага, бо в них лишилося мало води, і вони жодного разу не натрапили на джерело чи струмок. Так їм і велося. Аж поки одного дня путім перетнув швидкоплинний потік. Течія була сильна, але сам потік якраз упоперек стежки, був неширокий. А ще він був чорним, чи здавався таким утепленим. Добре, що Белон застеріг їх щодо нього. Інакше вони б напилися з потоку, байдуже якою він кулюв, і наповнили його водою спорожні лінхи. А тому вони лише зостановилися, як через нього перебратися, не вступивши у воду. Колись тут був дерев'яний місток, але він прогнив і завалився, лишивши по собі тільки обламані стовпчики біля берега. Більбо став над водою на коліна і, вдивляючись у темряву, скрикнув На тому березі човен, от якби він був по цей бік. І далеко до нього, як ти гадаєш? спитав Торі. Богноми нарешті зрозуміли, що більбо має найгостріший зір серед усіх. Зовсім недалеко, не більше як 12 кроків. 12 кроків. Я думав, принаймні 30, але мої очі вже не ті, що 10 років тому. Втім, що 12 кроків, що миля однаково, ми не можемо перестрибнути через струму і не ризикнемо перебрасти його чи перепливти. Уміє хтось із вас закидати мотузку. А яка з того користь? Навіть якщо ми зможемо зачепити чемна, у чому я сумніваюся, то він, напевно ж, прив'язаний. «Не думаю, що він прив'язаний», – відказав Більбо. «Хоча, звісно, в такій темряві я не можу бути певним. Але виглядає так, ніби його просто витягнули на берег, у найнижчому місці, де стежка спускається до води. «Найсильніший – доль. Проте Філі наймолодший і має ліпший зір», – бери шифтовий. «Ходи сюди, Філі. Чи бачиш ти човна?» – про який каже пан Торбен. Філі здалося, що він бачить. Коли він сяк так прицілився, що забрало багато часу, йому подали мотузку. Вони мали кілька мотузок і до кінця найдовшої прив'язали один із великих залізних гаків, якими зазвичай чіпляли клунки до ремені у себе на плечах. Філі взяв гак у руку, розмахнувся і метнув її через потік. І гак зі сплеском упав у воду Недоліт! Назвався Більбо, дивлячись у портилежний берег. «Ще пів кроку, і ти б закинув його на човен. Спробуй, ще раз. Не думаю, що чари такі сильні, аби зашкодити тобі, якщо ти лише доторкнешся до мокрої мотузки». Філі витягнув гак на берег і знову узявся за нього, все-таки трішки вагаючись. Цього разу він ж бурнув його з великою силою. Спокійно, сказав Більбо, тепер ти закинув гак аж за дальній борт. Тягни помаленьку. Філі поволі потягнув за мотузку, і через якийсь час Більбо гукнув обережно. Гак лежить на борту, аби лише він зачепився. І гак зачепився. Мотузка напнулася, Філі смикнув її на себе, але марно. Йому на допомогу прийшов Кілі а тоді ще оїн і глоїн. Вони тягли й тягли, і раптом усі попадали на спину. Втім, Більбо був на Він схопився за мотузку і якимось прутиком затримав маленького чорного човника, який рушив був за водою. «Допоможіть!» – скрикнув він. І Балін саме вчасно схопився за човом, якого ледве не віднесло течення. Усе-таки він був прив'язаний, Сказав Балін, дивлячись на обривок линви Що звисав із човна Чудова робота, хлопці І добре, що наша мотузка виявилася міцнішою Хто попливе перший? Запитав Білін. Я звався Торін А ти зі мною І Філі з Баліном теж Більше човен не витримає Потім Кілі, Оїн, Глоїн і Дорін Тоді Орі, Норі, Біфур і Бофур А на сам Балін і Бомбур я завжди останній, і мені це не подобається, заявив бомбур. Сьогодні чарга когось іншого. Не треба бути таким огрядним. А так мусиш плити останній, коли човен буде менш навантажений. І не смій бурчати, коли тобі наказують. Інакше з тобою може трапитися лихо. Але тут немає весел. Як же ви збираєтеся доправити човна на той берег? Запитав Говід. Дайте мені ще одну мотужку. І ще один гак, не розгубився Філі. Коли гак прив'язали до мотузки, якнайшвидше та надалі митнув його в темряву. Оскільки гак не впав на землю, їм стало зрозуміло, що він застряг у гілі. «Тепер залазимо!» – звелів Філі. «І нехай хтось із нас тягне за мотузку, що зачепилася за дерево на тому боці. Хтось із решти хай тримає першого гака». А коли ми щасливо висадимося на тому березі, хай зачепить його за човен, і ви зможете притягти його назад. У такий спосіб усі вони навдовзі щасливо опинилися на протилежному березі зачарованого струнка. Двалін щойно вибрався з човна зі змотаною мотузькою на плечі, і бомбур, він таки не переставав бурчати, готувався зробити те саме, коли дійсно трапилося лихо. Попереду на стежці почувся частий стукіт копіт. З присмерку несподівано виринув олень, який мчав просто на них. Він налетів на гномів, позбивав їх з ніг і приготувався до стрибка. Потім сильно відштовхнувся і перескочив через потік, навіть не торкнувшись води. Але він не досяг протилежного берега цілим і неушкодженим Торін – єдиний з усіх, Зберіг рівновагу та ясну голову. Щойно вони пристали до берега, він натягнув лук і вклав стрілу. На випадок, якщо десь поблизу причаївся охоронець чимна. Тож тепер Торін упевнено та влучно послав стрілу в олені. Приземляючись, той спіткнувся. Його відразу поглинув присмак. Але вони почули, як стукіт копит збився з ритму і затих. Утім, не встигли вони привітати постріл схвальними вигуками, як страшний лемент більбу вивитряв із їхніх голів мрії про оленя. Бомбур упав у воду, бомбур тоне, кричав він. І це була правда. Бомбур стояв на суші лише однією ногою, коли на нього налетів олень і перестрибнув через нього. Бомбур перечепився, ненавмисно відштовхнув човна від берега і падаючи спиною в темну воду, хапався за слизькі корінці. Але його пальці зіскознули, а човен повільно закружляв на бестрині і зник. Коли гноми підбігли до берега, у воді ще було видно бомбурів каптур. Вони миттю кинули побратимові мотузку з гаком. Бомбур ухопився за нею, і вони витягли його на сухе. Звісно, він був мокрий з голови до них. Але то було не найгірше. Коли вони поклали його на берег, він уже міцно спав, стискаючи в руці метузку та так сильно, що його не могли розтиснути кулак. І гном продовжував міцно спати, хоч як вони сиркувалися його розбудити. Вони все ще стояли над ним, проклинаючи лиху долю та бомбуру в незграбність і оплакуючи втрату човна, що позбавила їх можливості повернутися назад, і пошукати вбитого оленя, коли з лісу долинули приглушені звуки сурем і ріжки та віддалений гавкіт хортів. Друзі присіли на почіпки і прислухалися. І насилу розчули, звідкілясь із півночі шум великого полювання. Хоча видно не було нічого. Вони просиділи так чимало часу, не наважуючись поворухнутися, бомбур далі спа із посмішкою на повному обличчі, ніби його вже не обходили жодні прикруші, які не давали їм спокою. З Донацька попереду на стежці з'явився білий олень і біла олениця з оленятами. Настільки білосніжені, наскільки перший олень був темний. Вони промайнули в півтемліні. Перш ніж Турін устиг щось крикнути, троє гномів скопилися на ноги, і випустили з луків по стрільню. Здається, жодна не влучила в ціль. Олень повернувся і зник серед дерев так само безшумно, як і з'явився. І гноми марно пускали стріли йому вслід. Припиніть! Припиніть! закричав Тор, але запізно. Збуджені гноми змарнували останні стріли, і тепер від луків, які дав їм Берн, не було жодної користі. Слієї ночі все товариство було дуже похмурим, і в наступні дні хмари над їхніми головами ще більше згустилися. Так вони переправилися через зачарований струмок. Але на тому боці стежка петляла, як і раніше, у лісі не було помітно жодних змін. Утім, якби вони знали місцевість краще і звернули належну увагу на звуки полювання, та на білого оленя, який з'явився перед ними на стежці, їм би стало зрозуміло, що вони вже досягли східного краю лісу. І якби вони зібрали всю свою віру та відвагу, то незабаром дійшли б до переліска і до тих місцин, куди проникає сонце. Але вони цього не знали. До того ж важким тягарем для них був бомбур, якого вони мали якось нести. Цю обтяжливу повинність Відбували по черзі четверо гномів, а їхні клунки розподіляли між собою інші. Якби клунки значно не полегшили за останні дні, вони б з усім цим не впорались. Але краще вже клунки, повні харчів, аніж вічно сонний і усміхнений бомбур. Через кілька днів у них не залишилося практично ніякої їжі, ні петваку. Вони не бачили, щоб у лісі росло щось істинне. Лише гриби на деревах і трави з блідими листочками та неприємним запахом. Десь за чотири дні, поки від зачарованого струнка, почався суцільний буковий ліс. Спершу вони зраділи цій переміні, бо тут не було підліска і присмак став трохи рідшим. Над головами в них пробивалося зеленове світло і подекуди вони могли щось роздивитись обабі стежки. Проте світло тільки вихоплювало сутіні, нескінченні ряди прямих сірих стовбурів, схожих на колони якоїсь величезної напівтемної зали. У повітрі відчувався якийсь повік, долітав шум вітру, але то були сумні звуки. Додолу з шелестом упало кілька листків, нагадавши їм, що наближається осінь. Під ногами шаруділо сухе листя, що назбиралося за незліченні минулі осені, його понаносило на узбіччя стежки з лісу, де воно лежало пухким червоним килимом. А бомбург усе спав. І вони дуже втомилися. Часом їх непокоїв чийсь сміх, іноді долинав віддалений спів. Голоси, які сміялися, були малозвучні, вони належали гоблінам. А спів був прекрасний, але звучав дивно та не сьогосвітньо, тож мандрівникам було якось моторошно, і вони з останніх сил поспішали покинути ці місця. Через два дні вони помітили, що стежка пішла схилом і невдовзі опинилась у долині, майже в суціль, зарослій могутніми дубами. Та закінчиться колись цей клятий ліс чи ні не витримав турі. Хтось мусить залізти на дерево, спробувати вистромити голову з гілля і розглянутися довкола. Треба тільки вибрати найвище дерево, що нависає над стежкою. Звісно, під хтось мався на увазі Більго. Гноми вибрали саме його, бо дозорець мусив би просунути голову крізь листя аж на верхівці. Тож він мав би бути досить легким аби його витримали найвищі та найтонші гілочки. У бідолашного пана Торбина не було великої практики в по деревах, але гноми підсадили його на нижні гілки величезного дуба, який ріс над самою стежкою і гобід мусив всяк так лізти в гору. Він прокладав собі дорогу крізь поплутане галузя, що шмагало його по обличчю. Весь позамазувався зеленим і чорним об стару кору, великих канарів. Наразі сковзував, але втримувався в останній момент і нарешті, зі страшенними зусиллями, подолавши складну ділянку, де взагалі не виявилося путний рух, дістався до верхівки. Весь час його непокоїла думка, чи є на дереві палуки, та як йому спускатися донизу, щоб не впасти. Урешті-решт він вистремив голову скромно. Одразу помітив, що павуки тут як тут. Але вони були менші від звичайних. Їх цікавили тільки метелики. Світло мало не осліпило Більбо. Він чув, як гноми щось кричали йому далеко внизу. Але не міг відповісти. Лише мружився, чепившись у гілля. Сонце сяяло так яскраво, що минуло багато часу, перш ніж Більбо зміг до нього призвичайтися. А коли він нарешті розплющив очі, то побачив скрізь навколо себе море темної зелени, яку де-не-де ворушив вітерець, і всюди пурхали сотні метеликів. Гадаю, то був якийсь різновид пурпурного імператора, метелика, що вподобав верхівки дубів. Але ці метелики були зовсім не пурпурою, а оксамитово чорні, без жодних світлих цяточок. Більбо довго дивився на чорних імператорів і насолоджувався вітерцем, який пестив йому волосся та обличчя. Але згодом крики гномів, які тепер аж ногами тупотіли внизу від нетерплячки, нагадали йому, навіщо від сюди видряпувався. Втім, справи були кепські. Розграючись якомога пильніше, він ніде не бачив кінця краю дерева, серце його, яке було звеселилося, коли він побачив сонце та відчув вітерець, знову упало в грудях. Нічого їсти вно, повертатись у було нижче. Насправді, як я вже казав, вони були недалеко від краю лісу, і якби біль мав більше здорового глузду, він би второпав, що дерево, на яке він видряпався, хоч і було високе, але стояло майже на дні широкої дилини. Дуже з його верхівки здавалося, що дерева здіймаються звідусіль, ніби вінця величезної чаші, й годі було побачити, як далеко простягається ліс, однак він цього не торопав і поліз донизу в цілковитому розпачі. Нарешті він знов опинився долі потряпаний, розпашілий і нещасний, та ще й недобачаючи присмаку його звіт засмутив решту так само, як і його самого. «Ліс не має кінця краю, куди не глянь. Що ж нам робити? І навіщо було посилати гобіта?» – репетували гноми. Ніби то була його провина. Вони не надали жодної ваги метеликам, і тільки ще душі розсердилися, коли він розповів їм про чудовий вітерець, який їм годі було відчути, бо вони були затяжкі для того, щоб залізти на дерево. Тієї ночі вони доїли свої припаси до останньої крихти, а прокинувшись наступну ранку, спершу відчули гризький голод, а потім помітили, що йде дощ, і важкі краплі де не де пробиваються крізь листяну покрівлю і падають на землю. Дощ лише нагадав їм, що в них іще в роті пересохло від спраги, але полегшення не приніс: не можна вгамувати пекучу спрагу, стоячи під велетенськими дубами і чекаючи, що якась краплина випадково впаде вами на язвик. Єдиний проблиск розради їм несподівано приніс бомбур. Він раптово прокинувся й сі, чухаючи потилицю. Бомбур ніяк не міг уторопати, де він. І чому почувається таким голодним? Бо забув усе, що трапилося після того давнього травневого ранку, коли вони вирушили в мандри. Останнє, що він пам'ятав, це гостина в обітовій норі і їм коштувало великих зусиль змусити його повірити в їхню розповідь про всі ті численні пригоди, які вони пережили відтоді. Коли бомбур почув, що їсти нічого, він аж розплакався, бо почувався таким кволом, що ледве міг триматися на ногах. «І навіщо я тільки прокинувся?» – ридав він. «Я бачив такі чудові сни. Мені снилося, ніби я бреду лісом, схожим на цей». Тільки він був освітлений смолоскипами на деревах, світильниками, підвішеними до гілок і багаттями, розкладеними на землі. І там ішов бучний бенкет. Він тривав без кінця. Лісовий король сидів на троні, в короні з листя, лунав веселий спів і годі перелічити й описати всі наїдки та напої, якими там частували. І не починай, урвав його Торі. «Якщо вже не можеш говорити про щось інше, то ліпше помовчи. Ти і так нам набрид. Якби ти не прокинувся, нам слід було б лишити тебе в лісі з твоїми пришелепкуватими снами. Це ж не жарти, тягти тебе отакого, навіть після кількох тижнів суворого посту. Зараз їм нічого не лишалося робити, як тільки тугіше затягнути пояси на скублих животах, закинути за плечі порожні клумки та міхи, і потрюхикати стежкою далі, не дуже сподіваючись, що коли-небудь їм вдасться вибратися з лісу, і що раніше їх не спіткає голодна смерть. Вони йшли цілий день, дуже повільно в утомленні. А Бомбур і далі репетував, що його ноги не несуть, і що він хоче лягти й поспати. «Не будеш ти спати», відказували йому вони. «Хай тепер і твої ноги потрудяться, годі вже нам тебе нести». Але він усе одно раптом відмовився ступити «Подай крок уперед» і повалився на землю. «Ідіть далі, якщо вам так треба», – побурмаків він. А я збираюся тут заснути і надивитись на їжу хоч у вісні, якщо мені не вдасться забути її якось інакше. Сподіваюся, що вже ніколи не прокинувся. Саме тієї миті Балін, який був трохи попереду, вигукнув. Що то було? Здається, я бачив, як у лісі блимнуло світло. Усі подивились у той бік, куди він вказував. І наче маленькі віддалі побачили в темряві, ніби червоний вогонь, Потім поряд із ним ще і ще. Навіть бомбург підхопився на ногу. І вони поспішили вперед, не дбаючи про те, що то могли бути тролі чи гоблів. Світло блимало просто перед ними, і воруч від стежки. І коли вони нарешті з ним порівнялися, стало зрозуміло, що то горіли поміж деревами, смолоскипи та багаті, досить далеко від їхньої путі. «Схоже на те, що мої сни збуваються», – прохекав Бомби, відсапуючись позаду. Він хотів кинутися просто в ліс, до вогню, Але інші аж надто добре пам'ятали перестороги чарівника та Беорна. «Кепський буде бенкет, якщо ми не повернемося, звідти живі», – зауважив Торін. «Але без бенкету ми так чи інакше протягнемо недовго», – заперечив Бомбо. І Бікбол в душі з ним погодився. Усі довго сперечались і врешті вирішили вислати двох розвідників, котрі підкралися до гогників і дізналися про все більше. Але гноми не могли вирішити, кого послати». Ніхто не палав бажанням загубитися й уже ніколи не побачити своїх друзів. Насамкінець, попри всі перестороги, їх помирив голод, бо Бомбур не переставав описувати різні смачні наїдки, які споживалися у його сні на лісовому бенкеті. Тож вони зійшли зі стежки, усі разом заглибились у ліс. Далеченько прорачкувавши, вони визирнули за стовбурів і побачили просіку, де землю було розрівняно. Там було повно народу, до стоту ельфів, всі в зеленому та брунатному броні. Вони сиділи великим колом на пнях, посередині вліло вовнище. А до дерев за спинам ельфів, де-неде було прикріплено смолоскипин. Але найпринадніше у всьому видовищі було те, що вони їли, пили та весело сміялися пахощі смаженого м'яса були такі чудові, що наші мандрівники, не гаючи часу на нараду, всі як один підхопились і почали придиратися до кола бенгетарів із єдиною думкою попросити чогось попоїсти. Але щойно перший із них ступив на просіку, як усі смолоскипи згасли, ніби за помахом чарівної палички. Хтось із ельфів копнув ногою багаття, Воно шогнуло вгору снопом мерехтливих іскор і теж погасло. Вони залишились у безпросвітній темряві, не могли навіть намацати одне одного, принаймні певний час. Після панічних і марних блукань у пітьмінь, перечіпаючись через колоду, наштовхуючись на дерева і перегукуючись так голосно, що в лісі набагато миль довкола, напевно попрокидалось усе живе, вони врешті-решт Зуміли зібратися докупи і навпомацьки перерахувати одне одного. На той час вони, звісно, зовсім забули, з якого боку від них стежка, безнадійно заблукали щонайменше до ранку. Не лишалося нічого іншого, як тут же й заночувати. Вони навіть не наважилися пошукати на землі недоїдки, боячись знову погубитись. Але довго вони не прилежали. Щойно більво задрімав, як Дорі, чия черга, була вартувати, гучно прошепотів. Вогні з'явилися знову, і їх стало більше. Усі аж підскочили. Справді, десь неподалік мерехтіли десятки вогнів, і цілком виразно чулися голоси та сміх. Гноми і обід почали повільно підкрадатися до світла, вервечкою, тримаючись одне за одного ззаду. Коли вони були вже близько, Торін звелів. Цього разу, ані руш. Нікому й носа не показувати з криєвки, доки я не звелю. Спершу я пошлю самого пана Торбина, щоб він побалакав із ним. Його вони не злякаються. А я їх, подумав Білл, І принаймні я на це сподіваюся, не зададуть йому шкоди. Наблизившись до краю світляного кола, вноми раптом виштухнули поперед себе Бінг. Не встиг він надіти свій перстень, як опинився, мало не перечепившись у сліпучому світлі вогнища та смолоскипів. Нічого добро з цього не вийшли. Усі вогні знову згасли і запанувала непроглядна пітьма. Якщо їм і раніше було важко зібратися до купу, то цього разу все стало набагато гірше. Бо вони ніяк не могли знайти гобіда. Щоразу, коли вони перераховували одне одного. В них виходило тільки тринадцять. Вони кричали, кричучи, «Більбо торбине! Гобіте! Гобіт ти капосний! Агов! Гобіте, хай тобі грець! Де ти?» І таке інше. Але відповіді не було. Вони вже втратили будь-яку надію, коли долі наштовхнувся на Більбо, цілком випадково. Темрівний гном перечепився через, як він гадав, колоду і виявив, що то був Гобід, котрий скрутився калачиком і міцно спав. Довелося добряче його потермусити, щоб розбудити, а коли він прокинувся, це було йому зовсім не до вподоби. «Мені снився такий приємний сон», пробурчав він. «Проте, ніби я саме смачно обідав». «Ой, Лишенько!» «Він здурів, як бомбур», – залементували гноми. «Не розповідай нам про сни». Від снів про обіди не буває нічого доброго, і нам вони не сняться. Сни про їжу – це найкраще, що може для мене бути в цьому пропащому місці. промимрив рив більбу, мощуючись біля гномів і збираючись знову заснути і додивитися свій сон. Але вогні тоді з'явилися у лісі невостанньої. Згодом, пізно вночі, Кіллі, тепер він стояв на чатах, розбудив їх усіх знову, гукаючи. Неподалік аж палахкоче, певно враз засвітилися сотні смолоскиплів, і чимало багаті, ніби якимись чарами. І послухайте, як там співають і грають на арфа. Трохи полежавши і послухавши, вони відчули, що не можуть боротися з бажанням підійти ближче, і ще раз спробувати попросити допомоги. Вони знову зірвалися з місця, але наслідки цього разу були фатальними. Бенкет тепер був іще бучніший і розкішніший, ніж раніше. А на чолі довгої низки бенкетарів сидів золотоволосий лісовий король у короні з листя, до столту король із бомборового сну. Ельфи передавали один одному чаші, по колу, та понад багаті. Деякі грали на арфах, і багато хто співав. Їхнє блискуче волосся було рясно заквічене, на комірах і поясах у них мерехтіли смарагди та діаманти, а їхні обличчя, як і пісні, іскрилися веселищами. Олесні, виразні та прекрасні були ті пісні. Торін виступив на середину кола. Мертва тиша запала на півслові. Усі вогні згасли. На місць багать заклубочився чорний дим. В очі гнома сипонуло приском та попилом. Іліс знову сповнився їхнім криком і лементом. Більбо опам'ятався, коли бігав по колу, як він гадав, без перестанку кличучи. «Дорі, норі, орі, оїне, Глоїне, філь, кіль, бомбуре, біфуре, бофуре, дваліне, баліне, торіне добувщите!» Тим часом гноми, котрих він не міг ні побачити, ні намацати, так само бігали круг нього раз у раз, вигукуючи «Біль, бо, Але крики його супутників усе віддалялись і слабшили. А відтак, хоча згодом йому здалося, що вони перетворилися на віддалене волання про допомогу, всі голоси врешті стихли. Він залишився сам у цілковитій тиші темряві. То був один із найзлощасніших моментів його житті. Але невдовзі він збагнув, що спроби бодай щось зробити до того, як настане день, і хоч трохи розвиднійці, ні до чого доброго не доведуть. А хоч не варто втомлювати себе блуканнями без жодної надії на сніданок, який би відновив сили. Тож він сів долі, притулившись спиною до дерева, і невостанньо поринув у спогади про свою далеку-далеку гобітську -далеку руку з її чудовими коморами. Він саме заглибився в думки про копчену свинячу грудинку, про яйця, грінки та масло, коли відчув, що до нього щось доторкається. До його лівої руки притислося щось схоже на міцну липку струну, а коли він спробував поворухнутися, то виявив, що його ноги оплутані такою самою струною, тож ледве він підвівся, як перечепився, і упав. Тоді, з'явившись із-за його спини, на нього навалився величезний павук. Ось хто ретельно зв'язував його паутиною, доки він дрімав. Більбо бачив самі лише очі цієї потвори і відчував дотик її волохатих лап, коли вона силкувалась оплутати його своїми огидними нитками. Йому пощастило, що він вчасно прийшов до тями. Ще трохи він взагалі не зміг би поврухнутися, а так почав відчайдушно відбиватися. Він молотив павука кулаками, бо тварюка спробувала впорснути йому труту, щоб його втихомирити, як роблять із мухами звичайні павуки. Аж тут він згадав про свій кінжал і вибив його спіхом. Павук ураз відскочив назад, і біль був встиг прирізати павутину в себе на ногах. Тепер була його черга нападати. Павук, очевидно, не звик до комах, що носять при боці таке жал. Інакше б він, чим скоріш, утік. Але не встиг він кинутися на втеки, як Більбо напав на нього і вгородив кенжал просто йому в межі очі. Павук ураз шалено застрибав і засмикався, сіпаючи лапами в жахливих конвульсіях. Але Більбо добив його другим ударом, а тоді повалився на землю і надовго знепритомив. Коли він очуняв, його оточував тьмяно-сірий присмак, який, зазвичай, був у лісі в день. Поруч лежав мертвий павук, але за його кинжалом було в чорних плямах. Якимось чином власноручне вбивство велетенського павука в темряві, без допомоги чарівника, гномів чи будь-кого ще, дуже змінило пана Торбина. Витерши кинджал об траву і сховавши його назад до піху, він відчув себе іншим. Набагато грізнішим і відважнішим, попри порожнечу шлунку, Я дам тобі ім'я, промовив він, звертаючись до кинджала, Зватиму тебе Жалом. Потім він подався на розвідку. Ліс був похмурим і німотним. Але вочевидь, перед усім, Більбо мав пошукати своїх друзів, котрі, ймовірно, були десь неподалік. Якщо їх не захопили в полон ельфи або хтось гірший, Більбо відчував, що кричати небезпечно, тож довгенько простояв, ламаючи голову, в якому напрямку пролягає стежка, у який бік йому треба йти спершу, щоб розшукати гномів. «О чому ми не послухали порад Беорна та Гендельфа?» – бідкався він. «У яку ж халепу ми вскочили?» «Ми, аби ж то ми, бути зовсім самому так жахливо!» Врешті-решт він якось догадався, звідки вночі долинали крики про допомогу. І через чисте везіння він, бо народився везунчиком, здогадався більш-менш правильно. Як ви самі побачите, набравшись рішучості, він якомога спритніше прокрався вперед. Як я вже казав вам, гобіти складаються скрипно і безшумно, особливо в лісі. До того ж більбо надів перстень. Ось чому павуки. Ані не бачили його, ані не чули. Він крадькома пробирався в обраному напрямку, аж поки помітив попереду ладку густої чорної тіні, ніби згустоко півночі, яка ніколи не проясніє. Наблизившись, він побачив, що то були павутини, напнуті одна поверх одної, а ще він раптом побачив пауків, які сиділи в гілі над його головою. І байдуже, з перстем чи без затрентів, боячись, аби вони його не викрали. Стоячи за деревом, він якийсь час стежив за ним. І раптом серед лісової тиші та спокою, прощу, що ці бридкі потвори розмовляють поміж собою. Їхні голоси нагадували тоненьке репіння та шипіння. Але багато слів він зрозумів. Вони говорили про гномів. Завзята була сутичка, але воно-то варте, сказав один. Ну і грубо ж у них шкура аж противна, але б'юся б заклад, що всередині вони соковиті. Еге ж, із них вийдуть ласі шматочки, коли трохи повисять, озвався другий. Лише не перетримайте їх, докинув третій. Вони не такі вже й жирні. Гадаю, вони кепсько харчувались останнім часом. Убийте їх, кажу вам. Зашипів четвертий, Убийте їх зараз і хай повисять трохи дохлими. Та вони вже дохлі, можу поручитися, відказав перший. А от і ні. Я щойно бачив, як один заборсався. Ходім, ми вже добре сказати би по комар покимарили. Я вам покажу. З цими словами, один із тих товстелезних павуків перебіг павутинною линвою до дюжини коконів які звисали рядком із верхньої гілки. Більбо щойно тепер помітив їх у присмирку і вжахнувся, побачивши, як із них серчить то гномова нога, то кінчик носа, то краєчок бороди чи каптура. Пабук рушив до найтовщого скоконів. «Б'юсь об заклад, це бідолашний старий бомбур», подумав Більбо, і сильно вщипнув носа, який звідти стерчав. З середини долину приглушений зуйк. З павутиння випнулася нога і влучно енергійно хвицнула павука. Бомбур був іще живий. Пролунав звук, ніби копнули здутого м'яча, і розлючений павук упав з гілки, але вчасно вхопився за щойно випущену ниндлингу. Інші реготали. «Ти мав рацію», – казали вони. «М'ясце живеньке, ще й вибрикує». Я хутко покладу цьому край, прошипів сердитий павук, видираючись назад на гілку. Більбо збагнув, що настав момент, коли треба діяти. Він не міг дістатися до павуків і не мав і що стріляти, але розвернувшись довкола, побачив щось схоже на річище пересохлого струмочка, рясно всіяне камінням. Більбо досить непогано метав камінчики, і одразу ж, не гаючи часу, Вибрав гарний гладенький камінець, схожий на яєчко, який зручно ліг йому в долоні. Хлопчаком він добряче напрактикувався, жбурляючи камінчики, в кого заманеться. Аж поки кролики, вивірки і навіть пташки почали блискавично тікати йому з дороги, що й не бачили, як він нахиляється. І навіть подорослішавши, він усе ще присвячував чимало часу метанню кілець і дротиків стрільби по паличках, грів кулі, кеглі та іншим тихим метальним і влучальним іграм. Він таки справді вмів робити багато чого, окрім як пускати кільцями дим, загадувати загадки та готувати їжу. Але раніше мені було ніколи розповідати вам про це. І зараз теж ніколи. Доки Більбо підбирав камінці, павук дістався до бомбура і незабаром гномові прийшов би кінець але тієї миті біль метнув. Камінь цюкнув павука по голові, той, знепритомлювши, звалився з дерева, гепнувся на землю, задерши лапи. Наступний камінець зі свистом прорвав велику павутину і на повал убив павука, який сидів посередині. У павучій колонії знялася необійка метушня. І скажу я вам, павуки навіть на якийсь час забули про гноми. Вони не могли бачити Більбу, але їм було легко визначити, звідки витіли камінці. З близьковичною швидкістю вони побігли у бік Гобіт, викидаючи на всі біч довгі лингу і розгойдуючись на них, поки не заткали всього вільного простору розмаяними тенетами. Проте Більбу швиденько ковзнув в інше місце. Йому спало на думку водночас зацікавити, роздражнити і ще більше розсердити скаженілих павуків та відвести їх якомога далі в диному. Коли близько півсотні тварюк кинулося до того місця, де він стояв раніше, він ж бурнув у них іще кілька камінців і ще кілька інших, які спинилися віддалік. А тоді, танцюючи між деревами, заспівав пісеньку, щоб розлютити їх усіх. І змусити погнатися за собою. А також, аби гноми почули його голос. Ось що він проспівав. Павучище ще дурне, і не бачить з дерева мене. Сплюх, старий, сплюх старий, не жирій. Кинь, павутину, бачиш мене здоровило, жирне риво, здоровило дурне. Сплюх старий, сплюх старий. Узлась мерші не спіймаєш з дерева мене. Може, не дуже до ладу, але не забувайте, що він склав цю пісеньку сам, експронтом, у найнесприятливіший момент. Хай там що, а він домігся того, чого хотів. Співаючи, він і далі кидав камінці та притупував ногами. І чи не всі павуки рушили за ним? Деякі спустилися на землю, інші помчали по гілках, перемахуючи з дерева на дерево і перекидаючи нові линви через темні прогалини. Від його галасування павуки припустили набагато швидше, ніж він очікував. Вони були страшенно сердиті. Не кажучи вже про камінці, жодному павукові не сподобається, коли його називатимуть павучищем. А почути про себе сплюх старий, звісно, образливо для будького. кого Більбо шмигнує на нове місце. Але кілька павуків миттю кинулися в різні воки обжити ними галявині і заходилися ткати павутину через усі прогалення між стовбурами дерев. Дуже швидко гобіт упіймався б у щіль на кільце павутині. Принаймні, такий був задум павуків. Звідусіль оточений тепер гігантськими комахами, які чигали на нього, і заклопотано ткали тенета, Пільбо зібрався з духом і заспівав нову пісеньку. Повсь мурмило і бевсь дурило. Вже й сіть у них сплелась, напрочуть ласа в мене м'ясо, та їм до нього зась. Я вам у вуха здищу, як муха, а вас розперла лі. Не дамся, пніться, скільки духу, до ваших паутинь. Тут він розвернувся і помітив, що останню прогалину між двома високими деревами вже заснували паутині. Але, на щастя, не справжні паутині, а тільки грубі тенета з павучою линви під дуйної товщини. Похабцем натягнутою, туди-сюди від стовбура до стовбура. І він пустив у хіцій маленький меч. Гобід посік тонета на шматки і, не перестаючи співати, побіг далі. Павуки побачили кинжал, утім не думаю, що вони знали, що то таке. Ураз уся їхня ватага щодуху кинулася наздогняти гобіта по землі та по гіллі, перебираючи волохатими лапами. Клацаючи щелепами та клешнями, вирячавши очі і бризкаючи спиною від люті. Вони гналися за ним лісом, доки Більбо не забіг так далеко, як тільки наважився. Тоді тихіше за мишку він покрався назад. Більбо знав, що в нього вкрай мало часу, поки розчаровані павуки повернуться до дерев, на яких було підвішення гноми. Але за той час він мав визволити друзів, Найважчою справою було дістатися до дової гілки, на якій погодувалися кокони. Не думаю, щоб він упорався з цим, але на щастя, павук лишив там линди, яка звисала до самої землі. За її допомогою, хоч вона й липла йому до рук, більба видріпався нагору і наштовхнувся на старого, вайлуватого та підступного товстуна павука, якого лишили вартувати полонених який без перестанку щіпав, з'ясовуючи, хто з них найсоковитіший на смак. Павук збирався почати трапезу, поки ніколи не було. Але пан Торбин виявився моторнішим за нього. Перш ніж павук уторопав, що трапилося, він відчув у собі жало Більбу і скотився з гілки замерзну. Наступне завдання Більбу було звільнити найближчого гнома. Але як? Якщо він переріже лимбу, на якій висить кокон, то нещасний гном гепнеться на землю з маленької висоти, плазуючи гілкою. Через що всі бідолашні гноми смикались і розгольдувалися на чистиві груші, він добрався до першого кокона філі або кілі. подумав він, помітивши кінчик блакитного каптура, який стирчав зверху. Наймовірніше – Філі. подумав він, помітивши кінчик довгого носа, вистремлений із намотаного паутині. Звісившись із гілки, обіт примудрився перерізати майже всі міцні леткі нитки, що обплутували кокон. І тоді, звідти, хвицаючи ногами і борсаючись, видобулася більша частина філі. Боючися, більбо не витримав і розсміявся, побачивши, як гном, посмикує затерпленими руками та ногами, обмотаний під пахмами павучою линю. Точнісінько, як оті куменні іграшки, що танцюють на доті. Так чи інак, але Філі видерся на гілку. уже тут сам доклав усіх зусиль, аби допомогти гобітові, хоча почувався геть хворим і кволем від павучої отрути і від майже цілодобового весіння у щільному коконі. звідки стерчав лише його ніс, дозволяючи хоч якось дихати. Філі довгенько помучився. Віддираючи чортове палитиня від вій і брів. А що до бороди, то йому довелося майже всю її зістригти. Відтак, уже вдвох, вони заходилися затягати на гілку одного гнома по одному і звільняти їх від тенет. Усім було не легше, ніж Філі, а декому ще гірше. Хтось узагалі ледве міг дихати. Як бачите, довгі носи часом приносять користь, а комусь павуки порснули забагато отрути визволено було тілі, Біфура, Бофура, Дорі та Нулі. Бідолашний старий бомбур так знесилів, адже він був найтовщий і його постійно щіпали йти цілих живіт, що скотився з гілки і бабахнувся на землю, на щастя на купу листя, так і лишившись там лежати. Але п'ятеро гномів і досі висіло на краю гілки, тим часом як перші павуки вже повернулися, розлючені ще дужче, ніж раніше. Більбо негайно переповз ближче до столбора і почав отганяти павуків, які вже дерлися до гори. Він зняв персня, коли визволяв філію, і забув надіти її знову. Тож тепер усі павуки зашипіли, бризкаючи слиною. Тепер ми тебе бачимо, ти малий паскуднику. Ми тебе висмокчимо, а твої кісточки та шкуру порозвішуємо на дереві. Ага, у нього є жало, ну та ми все одно доберемося до нього, а тоді повісимо його на день-два вниз головою. Доки це тривало, визволені гноми поралися біля решти полонених, кремсаючи саючи павутиння ножа. Ще трохи, усіх буде звільнено. Хоча незрозуміло було, що ж робити далі. Минулої ночі павуки переливили їх досить легко, але це сталося з Динацьком, і завдяки темрі. Тепер же заносилося на жорстоку битву. Раптом Більбо помітив, що чимало павуків на землі обступили старого бомбура, і знову зв'язавши його, кудись потягли. Більбо скрикнув і різунув кинджалом павуків, які лізли просто на нього. Вони миттю розступилися, і він подерся вниз, зістрібнувши з дерева в самогущу тих, що були долі. Такого жала, як його маленький меч, вони ще не бачили, як він штрикав навсібіч, що й сяє одзадоволення, прохромлюючи павучі тіла. Коли під дюжини павуків було вбито, решта відступила, залишивши бомбура на руках у більбо. Спускайтеся донизу. закричав гобіль гном, котрі сиділи на гільці. Тікайте, бо потрапите в тенета. Бо більбо побачив, що цілі хмари павуків повидиралися на сусідні дерева і повзуть гілками над головами в гноми. Гноми тут же позлазили, позістрибували або й попадали донизу, і всі одинадцятеро звалились на купу, Більшість – на межі запаморщення та ледве тримаючись на ногах. Тепер їх було дванадцятеро, разом із біділашним старим бомбором, якого підтримували попід руки його кузени Біфур і Гофур. А більбу витанцювував круг них, і вимахував своїм жалом. Тим часом, як сотні лютих павуків витріщалися на них зусі бічі. Усе це виглядало цілком безнадійно. І тоді почалася битва. Дехто з гномів мав ножі, дехто дрючки, а ще в кожного під рукою було каміння, а більбо стискав руків'я ельфійського кинжала. Павуків відтісняли знову і знову, а багато із них повбивали. Але опір не міг тривати довго. Більбо майже до краю знесилився. Лишень четверо гномів були здатні твердо стояти на ногах. і ще трохи їх би здолали, як сонних мух. Павуки вже почали знову плести павутину з усі біч довкола них, од дерева до дерева. Урешті-решт, Більбо не зміг вигадати нічого нібшого, як відкрити гномам таємницю свого персня. Йому було трохи шкода це робити, але що вдієш? «Я збираюся зникнути», – заговорив він. «Якщо вдасться, я відверну увагу павуків, а ви мусите триматися разом і відступати у протилежному напрямку ліворуч, приблизно туди, де ми востаннє бачили вогнище ельфів». Утовхмачити їм це було складно. Вони геть очманіли відкритку, лупцювання дрючками та ж бурляння каміння. Але врешті Більбо звагнув, що зволікати далі не можна. Павуки стискали кільце облоги все тісніше. Гобід худко надів перстень і на величезний подив гномі щес. Незабаром із-за дерев праворуч долинуло сплюх старий павучище. Це неабияк розрятувало павуки. Вони зупинили наступ і деякі з них попрямували на голос. Через павучище... Вони розлютилися донестями. Тоді Балін, який зрозумів план Більбо швидше, ніж решта, повів гномів в атаку. Вони збились у тісну кубку і, сиплячи градом каміння, посунули ліворуч просто на павуків, прорвавши їхнє кільце. Десь далеко позаду спів і крики раптом припинилися. Відчайдушно сподіваючись, що Більбо не схопили, гноми подалися далі. Втім, зовсім не жвали. Слабкі та потомлені, вони шкандебали, ледве пересуваючи ноги, хоча за ними на зирці гналася сила селена павуків. Раз у раз їм доводилося обертатися і відбиватися від тварюк, які нас доганяли. А деякі павуки вже біли по деревах над їхніми головами, скидаючи вниз свої чіпкі лини. Справи знову були кепські. Аж раптом знову з'явився більбо і несподівано напав на приголомшених павуків збоку. Тікайте, тікайте, закричав він гномом. Я беруся за жало. І він узявся. Гобіт вимахував кинджалом направо і наліво, розтинаючи павутиня, кремсаючи павукам лапи і вгороджуючи лезо в їхні пухкі черева, коли вони підступали надто близько. Павуки аж кипіли від люті бризкаючи слиною та піною біля рота. Вони шипіли страшні прокльони, але їх уже було смертельно налякано жалом. І тепер, коли вони повернулися, вони не сміли наближатися до нього. Тож попри всі їхні прокляття, здобич повільно, але невпинно весла зала з їхніх лап. То був страхітливий бій. Здавалося, він триватиме не одну годину, але врешті-решт Саме тоді, коли Бімбовичу, що вже не може підвести руки, щоб задати, бодай, іще одного удару, павуки зненацька припинили боротьбу та переслідування і, зневірені, подалися назад до своєї темної колонії. І тут гноми помітили, що вони підійшли до краю галявини, де нещодавно горіли багаття ельфів. Чи була це одна з тих галявин, які вони бачили минулої ночі, їм було не тямки. Але скидалося на те, що в таких місцях зберігаються якісь добрі чари, а павукам вони не до вподоби. Так чи інак, а присмик тут був якимось зеленішим, а галузя не таким товстим і загрозливим, як де інді. І їм випала нагода відпочити і перевести дух. Вони трохи відлежалися тут, віддихуючись і відсапуючись, але вже недовзі почали засипати більбо питаннями. Вони вимагали детально пояснити їм трюк зі знікінням. А знахідкою персня зацікавилися так сильно, що на певний час забули про власні турботи. Балін найбільше наполягав на тому, аби Більбо знову переповів історію з Горломом, загадками і усім іншим, а головне, аби перстень посів у цій історії належне йому місце. Але згодом присмір почав устішити, і виникли інші питання. Наприклад, де вони опинилися, де їхня стежка, де знайти, бодай, якусь їжу, та що їм робити далі? Ці питання гноми ставили знову і знову, і виходили, що відповіді вони сподівались отримати від маленької біньбо. Як бачите, гноми неабияк змінили свою думку про пана Торбіна і почали дуже його поважати, як і віщував Гендель. Вони справді очікували, що він вигадає якийсь чудовий план порятунку і не дуже ремствували. Вони чудово розуміли, що якби не гобіт, їх би вже не було на світі, не втомлювалися йому дякувати. Деякі навіть підвелися і вклонилися йому до самої землі, хоча від кволості відразу беркицнулись через голову, а потім іще довгенько не могли знову зіпнутися на ноги. Дізнавшись правду про зникнення Більбо, вони аж ніяк не стали думати про нього гірше, бо побачили, що крім фортуни та чарівного персня, він має ще й голову на А це річ не менш важлива. Вони так вихваляли Більбу, що він врешті і сам почав почуватися якимось відважним шукачем пригод. Хоча почувався б набагато сміливішим, якби знайшлося щось по Але не знаходилося нічого. Ну зовсім нічого. Ніхто з них не не був у змозі вирушити на пошуки чогось істинного, чи хоча б загубленої стежки. Загублена стежка. Жодна інша думка не лізла в натомлену голову більбу. Він просто сидів, утупившись у нескінченні ряди дерев, і незабаром воно позамокало. Усі крім баліна. Після того, як інші облишили балачки і позаплющували очі, він іще довго щось бурмотів. І підсміювався собі під ніс. Горлом! Сили небесні! То ось як він прослизнув повз мене. Тепер зрозуміло. Просто підкрався. Чи не так, пане Торбине? Добрий, старий бійбо. Бійбо-бо-бо. А потім і він заснув. А навкруги. Надовго запала цілковита тиша. Зненацька Двалін розплющив очі і розвернувся довкола. «Де Торін?» – спитав він. То був страшний удар. Їх і справді виявилося лише тринадцятого. Дванадцятого гномів і гобіт. А куди ж подівся Торін? Вони ламали голову, яка лиха доля спіткала її. Чи клунство, чи злі потвори, і здригалися, лежачи покотом, самі серед незвіданого лісу. Коли вечір змінила чорна ніч, вони один по одному провалились у неспокійний, повний жахіть сон. І тут ми наразі мусимо їх залишити. Надто кволих і втомлених, аби виставити дозорців чи вартувати по черзі. Торін потрапив на багато хитрішу пастку, ніж вони. Пригадуйте, як Більбо заснув непробудним сном, вступивши у світляне коло. Тепер це трапилося з Торіном. Він зробив крок уперед, а коли світло згасло, впав, мов колода, приспане чарами. Ні Левенту заблуканих уночі гномів, ані їхніх криків, коли їх упіймали і оплили павутиної павуки, ні шуму битви наступного дня, нічого цього він не чув. А потім на нього натрапили лісові ельфи, зв'язали його і забрали з собою. Звісно, Бенкетарій був лісовими ельфом. Це непоганий народ. Якщо в них є якась вада, то це недовіра до чужинців. Хоча за тих часів вони й володіли могутніми чарами, проте навіть тоді виявляли обережність. Вони відрізнялися від високих ельфів Заходу, були небезпечніші, не такі мудрі. Бо майже всі вони, разом з їхніми росіянами по горах і пагорбах по родичами, походили від стародавніх племен. Які ніколи не бували в чарівному королівстві Феєрі на Заході. Це світлі ельфи, підземні ельфи, морські ельфи жили там віками, стаючи прекраснішими, мудрішими та освіченішими, і вправляючись у чарах та хитромудрому мистецтві створення прекрасних і чарівних речей. А потім деякі з них повернулись у великий світ. Тут, у великому світі, лісові ельфи ховались у сутінках уникаючи прямих променів нашого сонця та місяця, а найбільше любили зорі і блукали дрімучими пралісами, від яких тепер і сліду не лишилися. Мешкали вони переважно на узлісся, звідки часом могли гайнути в поле, на полюванню чи на прогулянку верхи, або просто до схочу побігати при місячному чи зоряному сяйві. А після приходу людей – вони дедалі більше виявляли любов до сутінки і присмірку. І все ж вони були і залишаються ельфами, а ельфи – то добрий народ. О тій порій їхній верховний король жив у великій печері біля східної окраїни Моруклісу. Перед її величезними кам'яними вольтьми текла ріка, що збігала з лісових пагорбів, І далі перетинала болота біля підніжжя порослих деревами узгір. Ця велика печера, від якої на всі бічі відгалужувалося безліч менших печерок, збивалася глибоко під землею і мала багато переходів та просторих зал. Але вона була світліша та придатніша для життя, ніж будь-який гоблінський тунель. І зовсім не така глибока та небезпечна. Загалом, підданці короля мешкали і полювали переважно на вільному повітрі, в лісах, а оселі будували на землі чи між гіллям. Найбільше вони полюбляли буки. Печера ж короля була його палацем, його скарбницею та фортецею для захисту його народу від ворогів. А ще вона була темницею для його полонених. Тож ельфи потягли Торіна до печери. Не надто чем, бо не любили гномів, а тому вважали його ворогом. За старих часів їм траплялося навіть воювати з гномами, з тими, кого вони прокляли, як викрадачів ельфійських скарбів. Чи треба згадувати, що гноми були іншої думки? Вони запевняли, ніби взяли тільки те, що належало їм по праву, бо ж король ельфі замовив був їм коштовні вироби зі свого золота і срібла, а потім відмовився заплатити за роботу. Якщо король і мав вразливе місце, то це були коштовності, і особливо срібло та діаманти. І хоча його скарбниця була повна повнісінька, він завжди прагнув їх іще іще, бо поки що не надбав таких великих багатств, як ельфійські владики давними. Його народ не видобував руди, не обробляв металі і не шукав самоцвітів, як і не задавав собі клопоту торгівлею чи землерубсою. Усе це було відомо кожному гномові, хоча Торінів рід аж ніяк не був причетний до тих старих чбар, про який щойно розповів. Тому, коли ельфи зняли з Торі на свої закляття, він прийшов до тями, його обурило, як і з ним повелись. А до того ж він постановив, що з нього не витягнуть ані слова про золото і коштовності. Коли Торі підвели до короля, той суворо подивився на гнома і поставив йому багато питань. Але Торін лише відповідав, що вмирає від голоду. «Чому ви і ваші одноплемінники тричі намагалися напасти на мій народ під час святкової учти?» – спитав король. «Ми не нападали», – відповів Торі. «А підходили, щоб попросити чогось попоїсти, бо вмирали від голоду». «Де ваші друзі зараз і що вони роблять?» «Не знаю, але гадаю, що вмирають від голоду в лісі». «Що ви робили в лісі?» Шукали якоїсь їжі та петва, бо вмирали від голоду. А що взагалі привело вас до лісу? Запитав король сердито. На це Торін зціпив зуби і не зронив ані слова. Гаразд, сказав король. Виведіть його і тримайте під замком, доки в нього не прокинеться бажання розповісти правду, навіть якщо він мовчатиме сто років. Тоді ельфи зв'язали Торіна ременями, і замкнули в одній із внутрішніх печер з міцними дерев'яними двери. Вони дали йому їжі та петва всього вдосталь. Хоч і без вишуканості. Бо лісові ельфи це вам не гобліни. Вони поводилися стерпно навіть із найзлішими ворогами, коли брали їх у полон. Єдиними живими істотами, до яких вони не мали милосердя, були гігантські павуки. Там, у королівській темниці. Лежав бідолашний Торін. Пригасивши в собі почуття вдячності за хліб, м'ясо та воду, він почав сушити голову, що ж трапилося з його нещасними друзями. Невдовзі йому вдалося це з'ясувати, але про це тиметься в наступному розділі, де почнеться нова пригода, в якій гобіт знову доведе, що він таки незамінний.